И накрая, още за предателството. Така нареченият предател Юда е същество надарено с истинско знание и затова това да изиграе велика роля в замисъла на спасението, което идва от самия Бог. Това спасение е отстраняване на всичко земно и небесно, всичко двойствено, защото в царството на Барбело няма земя и небе. Ето защо Христос е видял в Юда единствения достоен ученик, който Той е отделял от другите и Му говори насаме. Много разговори са имали след време пак ще говорим за тях. След предателството дойде кръста а на кръста бе показан замисълът, силата на Бога, непобедимата сила на любовта. Тук Бог прояви силата си, а не същността си. Забележете! Силата си, а не същността си. Тук Бог показа възкресението и вечността си, но същността му тя си остава скрита. Бог дава силата си, а същността тя не се дава. Тя е отредена за бездната. Тоест, Бог дава единството си, но не дава своето съвършенство. Бог дава силата си, а неговия път е към мистерията на Абсолюта. Това предателство осъществява Възкресението – най-великото събитие, което е другите, другият замисъл на Бога. Което е и най-висшата и най-благата вест – възкресението. Не страданието. Страданието е част от това, но възкресението е по-висшата вест и благата вест. И така, предателството на Юда – това е Бог в действие. И ако хората не виждат, че навсякъде действа Бог, това е друг въпрос. Голгота – това е Бог в действие. Възкресението – това е Бог в действие. Кладите – това е Бог в действие. Няма никаква инквизиция. Това е Бог в действие, защото Той прибира при себе си избраните. Нима Бог трябваше да накара Богомилите – да изгарят накладата, например, да накара накладите да постави инквизиторите или обикновените свещенници. Това не може да се случи. Защото той може да им даде, той може да направи това като даде голяма власт на духовите, които действат. Но той не даде, защото имаше друг план. Кладата е за истински същества, а не за Полусвещеници и полудуховници. Така че, както виждате, става въпрос за отново за думите на Боян. Бог видя голямата любов, в богомилите и ги награди със складата. Това е много специално нещо. Така и така, навсякъде действа само Бог. Бог ръководи всичко, защото Той движи всичко към себе си кой по-бавно, кой по-бързо, но всичко към себе си според нивата на съзнание. Бог е в действията, Бог е извършителят. Бог е и в предателството на Юда, и във възкресението на Христос. И освен това, Той е над тези действия. Той ги превъзхожда. Нима Юда може да създава действие, не само предателство, каквото и действие да е. Нима юда може да бъде по-силен и по-мъдър от плана и замисъла на Бога. Но той може да бъде осъзнат служител. И то пак чрез Бога. Осъзнат, защото е избран. Ако не беше избран, нямаше да му бъде дадено осъзнаване. Говорим за високо осъзнаване, не до някъде. И така Бог е единственият деятел, а Неговите служители са Негови идеи. Те са Негови инструменти, инструменти на Неговия замисъл. Само Той действа. А що се отнася до опасния и тежък товар на предателството, то този товар не е за всеки апостол и за всеки посветен и въобще. Човешката мисъл не може да се бори с Божия промисъл. Защото това, което Бог иска, е винаги по-дълбоко и по-реално. В случая, чрез предателството, Бог изискваше от Юда една необикновена голяма вярност, както от Христос искаше необикновено послушание на Голгота, послушание до смърт не до някъде. Който слуша до някъде, той остава в света. И така, потаян е Бог и пътищата му са потайни. Така е било и така ще бъде. Но сега е дошло време все повече да ги разбираме. Така, следваща лекция на 1 декември ще говорим за Алхалач. Много неща не можах да ви кажа тази година, не само за Богомилите, за друго дълбоко същество, Медлен, за Християн Розен Кроец, за Аполони и Тиански, за Мелхи Седек, и така нататък, и така нататък. Но до година ще продължим. Така, следваща лекция на 1 декември, както знаете, после 3 месеца пак почиваме и мисля, че се падаше на 6 април. Ще ви кажа допълнително следващия път. Така, това беше за днес.